Dacă-ți trebuie ajutor Să te rogi încrezător Alegându-l de patron Pe slăvitul sfânt Anton Știm că rugăciunea lui E plăcută Domnului Mari și mici femei bărbați Sunt de dânsul ajutați